חברים יקרים, מה שלומכם? אנחנו ממש לא הרבה זמן לפני כניסת החג, ראש השנה, מסיימים שנה שלמה ומתחילים שנה חדשה. ורציתי לתת לכם איזושהי נקודה, נקודה להתגונן עליה, נקודה לחשוב עליה, כי באמת אנחנו יודעים שבראש השנה היום הספציפי הזה הוא יום מאוד מאוד מאוד חשוב. ומאוד סגולתי ומשפיע בעצם 48 שעות האלה, שני הימים של ראש השנה, משפיעים על כל מה שיהיה לנו שנה הבאה. כידוע שמה שנגזר בראש השנה מתגלה לעתיד לבוא בהמשך השנה, אבל כל מה שהולך לקרות בשנה הבאה נקבע. היום, ביומיים הקרובים, ב-48 שעות האלה של שני ימי החג ואחד הדברים שאנחנו אומרים, נאמר היום כשנחזור מבית כנסת ונשב בתקודת החג אנחנו נאמר, נברך אחד את השני שנהיה לראש ולא לזנב מה זה העניין הזה של להיות לראש ולא לזנב? זנב הוא כן, למי יש זנב? לכלב, נניח. וכלב, כשהוא שמח ומתרגש, אז הוא מקשקש בזנב. כלב, נוטריקון של כולו לב. הזנב בעצם מתנונע ביחס ישיר למצב רוח של הכלב. כמו שכולנו יודעים שאיך מזהירים אותנו מכלבים חולים, תסתכל עם הזנב. כן, אם הזנב בין הרגליים כנראה שהוא חולה, כנראה שיש לו בעיה. הזנב בעצם הוא ביטוי אוטומטי לחוויה הרגשית שעובר הכלב במקרה הזה. אבל הראש, כן, בניגוד לזנב שמגיב למציאות, הראש מנהיג את המציאות. כמו שאנחנו רואים באדם, שמי שנותן את הפקודות, לאן ללכת, מה לעשות, מה לדבר, הכל מתחיל בראש. ובראש השנה, שזה עיקר, כן, עיקר חג, זה ראש השנה, מראש השנה אנחנו מתחברים למודעות של ראש. כי אנחנו יכולים להסתובב בעולם כמו זנב ואנחנו יכולים להסתובב בעולם כמו ראש. להסתובב בעולם כמו זנב זה אומר שכשאני מגיע לפגישת שידוכים אני לא מנהיג את, הפרישה, את הפגישה אלא אני מגיב אליה. אני יוצא לפגישה, רואה מה שאני רואה, מוצא חן בעיניי, לא מוצא בעיניי, מתאים לי, לא מתאים לי ואני מגיב בהתאם. מצחן? חן? אני מקשקש בזנב, אני מרגיש טוב. לא מצא חן? הרי הזנב יורד מתחת לרגליים בצורה של חוויה רגשית לא נעימה, דכדוך, תסכול, אכזבה. אני מגיב למציאות, אבל הנהגה של ראש זה שאני הולך לפגישות השידוכים באופן שאני בוחר מה לומר, ואפילו אני בוחר מה להרגיש ואיך להתייחס. אני לא מגיב, אני לא כועס, אני לא מאוכזב, אני לא פגוע, אני לא נעלב. היי, מה לעשות? מעליבים אותי, היי, מה לעשות? לפעמים מכעיסים אותי, ביקשתי מהשטחנית שלא תפגיש אותי עם... XYZ ובכל זאת היא מפגישה אותי אחרי שביקשתי, אז אני פתאום קצת כועס. אני מגיב למציאות. אדם עם מודעות של ראש לא מגיב למה שקורה לו במציאות, אלא הוא בוחר את החוויה שמתאימה לו. מה יעזור לי לכעוס? מה יעזור לי להתאכזב? מה התועלת בלהיעלב. לפעמים זה נראה כאילו בלתי אפשרי, אבל בראש השנה אנחנו מקבלים כוחות לקבל על עצמנו התנהלות של ראש, התנהלות יותר שכלית, יותר הגיונית ופחות שנשלטת מהחוויה הרגשית שלנו. אדם שמצליח להביא את עצמו למודעות של ראש, שזה בעצם בגרות, גדלות, אדם גדול פועל על ידי השכל שלו, ואדם כזה בסופו של דבר גם הלב, שזה בסופו של דבר העיקר, בשידוכים, בזוגיות, האהבה היא בלב, ואת האהבה אנחנו רוצים למצוא, אבל כשה, כדי שהאהבה תופיע בתוך החוויה הרגשית, אנחנו צריכים להיות קודם כל במודעות של ראש. אז שנהיה לראש ולא לזנב, שנבחר את הדרך בה אנחנו רוצים ללכת, שנהיה אקטיביים בתהליך שלנו, שנהיה מנהיגים ושנתנהל בצורה שכלית והגיונית. ובוגרת במהלך כל מהלך החיפוש שלנו, ממילא נמצא את זה, נמצא את השידוך, ולא רק שנמצא את השידוך, נתחתן ואחרי שנתחתן, וזה העיקר ננהיג את הבית שלנו כמנהיגים אבא ואימא שהם הראש של הבית. בעזרת השם נאחל לכם שזה בראש השנה הזו שתיגזר גזרה טובה. שתהיה שנה טובה ומתוקה, גמר חתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ובעזרת השם נזכה לשמוע מכם בשורות טובות ממש בתחילת השנה, עוד ברבע הראשון של תשע"ז אנחנו רוצים לשמוע על הרבה הרבה חתונות וזהו, שיהיה לכם באמת שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות